citirea câte unei povestiri sau întâmplări adevărate din lumea mare, ori, așa cum am procedat în lecțiunile precedente, ne-am îmbogățit vocajul nostru de cunoștințe, cu date biografice și istorice din viața ucenicilor Domnului cu culese din scrierile istoricilor contemporani eroilor povestilor noastre. Toți eroii despre care am vorbit până acum aparțin unor timpuri mai îndepărtate sau mai apropiate. Începând însă cu prezentarea de astăzi, Vom asculta o povestire extraordinar de mișcătoare a unor adevărați eroi ai credinței contemporani nouă, se află încă în viață. Eroii, desigur, în vârstă de acum, trăiesc undeva în Europa, iar adresanta scrisorii, pentru că povestirea care urmează a fost inițial o scrisoare a eroinei către o soră de-a se află undeva pe continentul american. Nu mă îndoiesc de faptul că mulți vor recunoaște după relatarea întâmplărilor prin care au trecut, dar socotesc că nu este neapărat necesar să furnizez date mai amănunțite cu privire la identitatea dumnealor. Cine îi cunoaște, îi cunoaște. Cine nu îi cunoaște, îi va cunoaște în cer. Ca și în cazurile precedente, ori de câte ori am relatat povestiri mai lungi, am împățit-o și pe aceasta în mai multe episoade. Întreaga expunere va ocupa aproximativ 20 de lecțiuni de ale noastre, începând cu cea de astăzi. În scopul însușirii tot mai complete a învățăturilor duhovnicești deosebit de valoroase cuprinse în povestirea aceasta adevărată, vă sugerez, iubiți ascultători, să acordați o deosebită atenție citirii care îi se va da la deschiderea fiecărui program care va urma. Să facem așadar prima cunoștință, cu introducerea pe care eroina a cărții o face la începutul scrisorii adresate unei surori în Domnul Isus, pe nume Irene din Canada. Dragă Irene! Au trecut mai mult de 30 de ani de când am cunoscut împreună dragostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos față de noi, când ni s-a descoperit pentru prima dată crucea prin care am primit iertarea păcatelor noastre și har peste har. N-am putut fi mult împreună. Drumurile noastre s-au despărțit. Tu ai ajuns departe spre nord în Canada, iar eu în sud-estul Europei, într-o țară frumoasă, într-o comună mică, unde trăiesc cu familia mea cât de mult am dorit de atunci să ne întâlnim, să ne vedem față în față și să ne împărtășim drumurile vieții noastre. Până în prezent, distanța aceea de mii de kilometri a fost trecută prin credința noastră comună, precum și dragostea față de Dumnezeu și una față de alta. Astfel, la cererea ta, ca să știi ceva despre cele întâmplate cu noi în viață, numai cu așa întârziere, dar cu speranța că nu-i prea târziu, fac un rezumat al capitolului vieții noastre, plină de lupte, ispite, dar cu atât mai mult plină de har și binecuvântare. Cred că vei citi cu același duh în care ți-am scris. Prin rândurile mele nu doresc să fac rău nimănui. Singura mea dorință este ca nu numai tu, dar și alții să fie întăriți prin cele scrise, deoarece toți fracii noștri în credință trec prin aceleași ispite în lume. Am dorit să prezint față adevărată a lucrurilor, punând accentul pe luptele, ispitele mele multiple, plină de slăbiciuni, ca mărirea acelei puteri să fie a lui Dumnezeu și nu de la noi. Nu mi-ar plăcea dacă cineva ar înțelege altfel sau ar adăuga ceva mai mult la cele ce am scris decât atât ce am intenționat eu să scriu. N-aș vrea ca această scrisoare să fie folosită în alt scop decât în acel singur scop. Slava se cuvine Domnului, iar nouă rușine obrajilor. Mulțumesc pentru că mă porți în rugăciune, ca cel mai mare ajutor și doresc ca în mijlocul încercărilor și luptelor tale să nu-ți pierzi nădejdea Rezeamă-te cu deplină încredere pe El, care este Dumnezeu credincios și nu înșelător, Neprihănit și drept și cunoaște mijloacele prin care să formeze viețile noastre ca vase folositoare Lui. Și noi ne aducem aminte de voi în rugăcinile noastre și trăim cu nădejdea revederii. Te sărută de nenumărate ori și te iubește în continuare, sora ta, în Domnul Isus. Iubiți ascultători, dacă am ales să divulg, dacă s-ar spune așa, această scrisoare cu caracter mai mult personal, am făcut aceasta la cererea autoarei care își exprimă dorința și am să citesc din nou cuvintele citite. Singura mea dorință este ca nu numai tu, dar și alții să fie întăriți prin cele scrise, deoarece toți frații noștri în credință trec prin aceleași ispite în lume. Iată, deci că dorința autoarei este ca nu numai adresanta scrisorii, uh, sora Irene din Canada, ci și alții, spune dumnea ei, să fie întăriți în credință prin cele scrise. Ceea ce fac eu acum, prezint conținutul acestei scrisori către alții, respectiv către dumneavoastră, scump și iubiți ascultători, ca și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, să fiți întăriți prin credință, în credință, prin cele ce s-au scris. Am citit mai înainte de lecțiunea aceasta suferințele prin care au trecut martirii, prin care au trecut apostolii Domnului Isus și alții pe lângă ei. Iată acum că avem de a face cu niște martiri care trăiesc în zilele noastre și lucrul acesta ne dă parcă mai mult curaj și nouă. Doamne Tatăl nostru Ceresc, mulțumim pentru toate prilejurile pe care ni le aduci în față ca să ne încurajez pe toate căile să primim Ceea ce ne trimezi în viață Ca o binecuvântare și nici de cum Ca un lucru rău Și să ne bucurăm, Doamne, de toți aceia De care Te folosești Pentru prelucrarea noastră Că Tu nu poți să iei în cer O mireasă plină cu defecte Ci vrei să ne iei o mireasă curată Sfântă și desăvârșită Ajută-ne în felul acesta Să primim și mesajul pe care Ni-l trimeți astăzi, amin Ne aflăm acum în Evanghelia după Matei, la capitolul 21, din care vom citi versetul 32, urmat de gândurile care îl însoțesc, numai înainte însă de a mai completat ceva gânduri cu privire la versetul 31 pe care l-am citit în lecțiunea precedentă. În legătură cu adevărul putem să spunem că numai cu arma adevărului câștigi biruința și asupra ta și asupra celor din jur. De multe ori trebuie să sângerezi primind adevărul, dar nu este altă cale, Spre vindecarea Duhului tău și spre pacea care întrece orice pricepere În versetul acela Domnul să spune că vame și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu Referindu-se la farisei Împărăția lui Dumnezeu este împărăția adevărului Să nu fi încăpățânat, la fel ca preoții cărturarii și farisei de odinioară Niciun încăpățânat nu va intra în împărăția cerurilor Ține bine minte! Păcatele minții sunt mai periculoase decât păcatele trupului. Domnul Iisus te poate izbăvi și într-un fel și altul dacă tu vrei aceasta cu toată stăruința. Păcatele minții se referă la atitudinea de încăpățânare și de îndărătnicie de împietrire a fariseilor, care cu trupul din afară arătau că slujesc pe Dumnezeu, dar în mintea și în inima lor erau dușman Domnului Hristos, Fiului Lui Dumnezeu. Haideți să citim versetul 32 de la Matei 21, să ascultăm pe Domnul Isus discutând în continuare referitor la împrejurarea aceasta. Fiind că Ioan a venit la voi blând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vame și și curvele l-au crezut, și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Așa cum am amintit mai sus, Domnul Isus se adresează aici fariseilor și cărturarilor, care erau împietriți în inima lor și din pricina partidei de care ațineau și avantajelor pământești pe care le aveau, nu vreau să primească adevărul veșnic al lui Dumnezeu manifestat în Domnul Isus Hristos. Neprihenirea vieții dă valoare cuvintelor pe care le spui altora. Cu cât ești mai neprihenit cu atât ești mai vrednic de crezut, căci pe pământ nicăieri nu locuiești adevărul, afară de inima neprihenită, Aici își găsește o și plăcerea. Ioana a venit la voi un blând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, le spune Domnul Isus. Neprihănitul este purtător de adevăr și ai datoria să-l crezi dacă nu vrei să ajungi vrăjmașului lui Dumnezeu și al propriei tale fericit. Cunoști pe cel care umblă pe calea neprihănirii, așa cum poți deosebi ziua de noapte, pentru că neprihănirea este lumină în orice timp și în orice loc și în fața ei trebuie să se plece și vrăjmașii și prietenii. Ioan era neprihănit și acest lucru îl recunoșteau toți, și farisei și preoții și împăratul, așa cum găsim la Matei 21.26, la Marcu 6.20. Iov era neprihănit și îl cunoșteau așa toți și oamenii, și îngerii, și Dumnezeu, și satana. Există și o falsă neprihănire, cum de pildă era neprihănirea fariseilor, după cum citim la Matei 5, 20. dar după cum cel cu ochi sănătoși care privește cu băgare de seamă poate deosebi aurul bun de aurul fals, sau poate cum deosebi statuile de oamenii vii, tot așa cel care are ochiul credinței deschis poate cunoaște adevărata neprihănire de falsa neprihănire. Slujitorii lui Dumnezeu sunt numai aceia care umblă pe calea neprihănirii. Purtătorii adevărului sunt numai cei care umblă pe calea neprihănirii. Binefăcătorii omenirii sunt numai cei care umblă pe calea neprihănirii. Ei sunt soarele vieții duhovnicești în lume. Cine nu-i primește, se lipsește de lumină și viață. Preoții și cărturarii de odinioară nu l-au primit pe Ioan cel neprihănit și nu l-au primit nici pe Domnul Isus care era neprihănirea însăși, el era soarele neprihănirii și de aceea au rămas în întunericul păcatului, cu toate că știau cu capul litera legii. Cine nu primește pe un neprihănit, nu primește pe însuși Dumnezeu. Ioan a venit la voi, spune Domnul Isus. să fim atenți cine vine la noi, ca să nu cădem în starea preoților și cărturarilor de demult.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 Iubiți ascultători, pilda aceasta se referă în primul rând la poporul lui Israel, care este asemănat cu o vie, în Isaia 5 cu 1, Psalmul 80 cu 9 și în alte locuri, iar în al doilea rând la Biserica lui Hristos și în al treilea rând la fiecare suflet în parte. Dumnezeu este gospodarul care a făcut totul pentru via sau lucrarea lui, fie într-o comunitate, fie într-un suflet. El nu lasă lucrarea începută, ci o duce la bun sfârșit și apoi pleacă. În primul rând, sădește vie, adică aduce viața, aduce nașterea din nou. Apoi o împrejmuiește cu gardul adevărului, adică învățăturile sfinte ale cuvântului său, care sunt hrană, lumină, putere și îmbrăcăminte. După aceea sapă un teasc în ea pentru a zdrobi boabele de struguri din care trebuie să iasă vinul dătător de bucurie. Teascul înseamnă crucea suferințelor pe care... Este zdrobită firea veche. În urma zdrobirii ei, țâșnește vinul unității și al bucuriei. După teasc, urmează zidirea turnului, adică asigură paza și apărarea ei prin vegherea și armele duhovnicești puse la îndemână, după cum le găsim descrise în Efesen capitolul 6. Când toate lucrurile sunt gata și când partea lui și-a făcut-o cu prisosință, el pleacă. Important este acest lucru, el pleacă. Domnul Isus nu stă pe capul omului sau al comunității, adică nu forțează nimic, ci își face partea lui și apoi pleacă, lăsând ca sufletul sau comunitatea să-și facă partea care îi revine în lucrarea de desăvârșirii, așa cum via trebuie să-și facă partea ei la vremea potrivită și anume rodirea. El pleacă și așteaptă ca eu și tu, dragul meu, să ne facem partea. După stăruința pe care o vom depune în lucrarea desăvârșirii viei noastre duhovnicești, după silințele pe care ni le vom da în toate mijloacele puse la îndemână de Duhul Sfânt, vom produce bucurie sau întristare stăpânului nostru. Să vegem ca nu cumva mistrețul pornerilor firești -o râme să o și să-i rupă gardul. Asta e partea noastră. Stăpânul ne-a încredințat via frumuseții duhovnicești, să o păzim bine. În continuarea relatării pildei, Domnul Iisus spune în versetul 34 Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Observăm că există o vreme pentru orice. Vremea nașterii, vremea copilăriei, a tinereții, și apoi vremea bătrâneții. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub cerul își are ceasul lui, scrie Cresiastru la capitolul 3 cu versetul 1. Acela care s-ar duce la secerat în vremea semănatului ar fi considerat nebun. Și în viața duhovnicească sunt vremi și Dumnezeu se uită cu strictețe la aceste vremi când e vorba de lucrarea sa. În vremea semănatului duhovnicesc, el nu vine după roade, dar vine sigur, fără întârziere, la vremea seceratului. Există o copilărie și o ucenicie duhovnicească. În vremea asta, el nu ne cere lucrări de oameni maturi dar se uită mereu la creșterea și desăvârșirea noastră. Ucenicul care rămâne mereu ucenic și nu devine calfă, apoi maestru, nu mai este bun de nicio treabă. Dacă în viața mea și-a început lucrarea Dumnezeu, eu trebuie să nu îl împiedic la desăvârșirea ei. Dacă el a semănat sămânța sa dumnezeiască, trebuie să știu sigur că va veni ziua roadelor. El va veni să-și ia partea lui. Și ce voi zice eu? Când voi vedea că în loc de rod bun și frumos Vor fi numai frunze și roade amare? Cum voi sta eu în fața stăpânului Când în via vieții mele Va găsi numai struguri sălbatici? Vine vremea roadelor pentru fiecare Este o lege naturală De la care nimeni nu se poate să strage Dacă eu nu mi-am făcut partea mea în lucrarea de rodire smulgând la timp buruienile, Păzind cu grijă gardul viei Și ridicând vițele căzute Să nu mă aștept la rod este o vreme pentru orice. Să nu uită acest lucru. ce folosește că toată viața am învățat cu mintea adevărurile cuvântului lui Dumnezeu? Am făcut ucenicie îndelungată, dar când e vorba de vreo lucrare duhovnicească, eu să nu fiu în stare de nimic. Am învățat dragostea, dar n-am practicat-o deloc. Am învățat cum se mântuie sufletele, dar eu n-am putut aduce niciun suflet la mântuire. Este o vreme a roadelor. Dumnezeu nu uită de ea. Domnul sus continuă la versetul 35 și spune Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Explicația cea mai directă pentru vieri este aceea că ei înfățișează pe conducătorii spirituali atât ai poporului lui Israel de odinioară, cât și pe cei din Israelul cel nou, Biserica lui Hristos. Acestor vieri le-a fost încredințată via, adică lucrarea duhovnicească, de către stăpânul cerului. Dar ei, prin viața lor lumească, n-au putut deosebi pe robii Domnului și s-au purtat plini de vrăjmășie față de ei. Conducătorii firești în lucrarea duhovnicească a lui Dumnezeu sunt opacoste. Pe ei nu interesează nimic altceva decât interesul lor, câștigul lor mârșav de slavă de șartă și bunuri materiale, după cum vedem la 3 Ioan, versetul 9. Ei apără să-l batic poziția pe care o ocupă și nu se dau înapoi de la folosirea oricărui mijloc pentru atingerea scopului. Când se ridică vreun roba lui Dumnezeu, vreun om duhovnicesc, îndată trec la atac. Dar să nu vorbim numai cei din afară de noi, ci să ne uităm puțin și înăuntru nostru, căci acolo vom descoperi vieri mai periculoși chiar decât cei din afară. Oare mădularele noastre... Timpul nostru, bunurile noastre pământești, talentele noastre, toate acestea nu sunt oare vieri, cărora Domnul Isus le-a încredințat via sa lucrarea mântuirii și desăvârșirii făpturii celei noi? Oare n-ar trebui ca tot ceea ce avem noi trupește să fie pus la lucru în via Domnului fără nicio pretenție de proprietate? dar de multe ori descoperim în noi dorința firescului de a stăpâni peste ceea ce este duhovnicesc. Vedem că atât mădularele cât și talentele noastre se luptă pentru firea cea veche, pentru interese pământești, căutând să nimicească tot ce este duhovnicesc, să ucidă pe orice rob, adică orice gând și îndemn care vine din partea lui Dumnezeu. Aici trebuie să fim noi atenți mai întâi și apoi în afară. Cine s-a biruit pe sine, va ieși biruitor și în lupta din afara sa. Cine nu s-a biruit pe sine, să nu încerce să lupte cu cei din afară, căci sigur va fi biruit. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune la Cartea Proverbelor că cel care se biruiește pe sine este mai puternic decât cel care biruiește cetăți. Domnul sus continuă în versetul 36, relatarea pildei și spune a mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi. Și vierii i-au primit la fel. Cine stă sub stăpânirea unui duh străin de Duhul lui Hristos, se va purta cu vrăjmășie față de trimișii lui în orice timp și în orice loc, chiar dacă schimbă tactica, căci le rămâne aceeași. Firea veche are un singur fel de a fi, indiferent de haina pe care o îmbracă, ea urmărește nimicirea a tot ce este duhovnicesc, a tot ce vine de la Dumnezeu. Scrie cuvântul că vierii i-au primit la fel. Atâta timp cât firea veche nu este pusă pe cruce, ea se va purta la fel cu omul cel duhovnicesc și cu lucrurile Duhului. Firea veche nu se poate educa oricât de iscusit ar fi educatorul și oricât de sfânt. Chiar Dumnezeu, dacă i-ar face educație, n-ar schimba-o cu nimic. Ea trebuie răstignită. Acesta este singurul leac. Cum să schimbi păcatul? Cum să-l faci mai bun? El trebuie părăsit, nu transformat. Oricât de mult ai spăla un corb pentru a să-l face alb, nu vei reuși. Toată truda va fi zadarnică. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le lasă așa cum sunt până în ziua judecății, când vor fi nimicite. Nimicită va fi toată rânduia la lumii păcătoase, oricât de întărită ar fi. Nimicit va fi păcatul în toate înfățișerile lui, oricât de ascuns ar fi. Nimicit va fi toată falsa religie, oricât de frumos ar fi îmbrăcată. Nimicit va fi cu desăvârșire tot cei vechi împreună cu satana, șarpele cel vechi, ca să facă loc noului, adică lui Hristos, care va înnoi toate. Domnul Isus nu s-a trudit să reformeze religia mozaică, era zadabnic, ci a adus o nouă viață, viața cerului în inima omului. Nici o religie falsă nu se poate schimba, ci ea trebuie părăsită. Cu cât se înmulțesc formele și ceremoniile, cu atât viața cea sfântă și plăcută lui Dumnezeu se ofilește. Bogăția lucrurilor văzute este dovada sărăciei lucrurilor duhovnicești. La ce folosesc podoabele unui mort? Biserica are preț în ochii lui Dumnezeu nu după podoabele din afară, nici după formele și ceremoniile ei, ci după viața din Hristos, viața cea nouă, deosebită de lume, viața pe care o trăiește în mod practic. Cine din Hristos recunoaște tot ce vine de la El? Cine prigonește, într-un fel sau altul, acela face parte din ceata vierilor. În versetul 37, Domnul Isus face cunoscut următoarele. La urmă, a trimis la ei pe Fiul Său, zicând: Vor primi cu cinste pe Fiul meu. După toată truda, după tot zbuciumul și după toate încercările de a se ajuta omenirea în necazul ei, la urmă va veni cel care poate cu adevărat să o izbăvească, va veni fiul. Mulți doctori au trecut pe la patul lumii bolnave fiecare cu sfatul și rețeta lui, dar semn de vindecare nu s-a văzut. La urmă, după ce totul va fi epuizat, va veni marele doctor Domnul Isus, care o va vindeca desăvârșit pentru veșnicie. Totdeauna, la urmă, este Dumnezeu, este lumina izbăvirii, este biruința adevărului și a vieții. La urmă, a trimis pe fiul său. Dragul meu, poate și tu, în necazurile tale, pentru a și din ele, ai încerca multe rețete. Poate ai consultat pe mulți din fiii lumii acesteia și starea ta nu s-a îmbunătățit cu nimic din potrivă. Nu uita! Și pentru tine este, la urmă, Fiul lui Dumnezeu. Încredințează-ți soarta în mâna Lui și El va lucra la izbăvirea și desăvârșirea ta. Fericit vei fi dacă vei înțelege și vei asculta chemarea Lui. Fericit vei fi pe veșnicie dacă vei fi atent la acest cuvânt, la urmă. La urmă vine vinul cel bun. La urmă vine bucuria. Sunt necesare încercările. Sunt necesare examenele, sunt necesare frământările în viață, pentru că după toate acestea va veni la urmă fericita pace și dezlegare a tuturor problemelor. La urmă va veni Fiul în care sunt ascunse toate comorile Harului Lui Dumnezeu. Fie ca și pentru tine, dragul meu, acest la urmă să fie chiar acum. La urmă a trimis la ei pe Fiul Său zicând, vor primi cu cinste pe Fiul meu. Cum îl primești tu pe Fiul lui Dumnezeu? Al primi cu cinste este singurul fel bun de a primi. Numai atunci primești cu cinste pe cineva în locuința ta când totul este curat, când îi dai locul cel dintâi în toate, când îl așezi în fruntea mesei, când te ocupi de el în tot momentul ca să nu ducă lipsă de nimic și când îi stai la dispoziție. Este așa, Domnul Isus, în inima ta? Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, scrie psalmul 2 cu versetul 12. Iată îndemnul cuvântului lui Dumnezeu. Cine cinstește pe Dumnezeu, se cinstește pe sine, pentru că numai pe calea cinstei se poate ajunge la slava veșnică. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 182. Ale emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții În răgazul de timp care ne-a mai rămas la dispoziție Dorim să dăm citire unei poezii al cărei titlu este Mor și averile pe lume Mor și averile pe lume Cum mor sărmanilor stăpâni Numai o sânda lor sau plata nu mor ca ieri, nici azi, nici mâini Mor și iubirile și ura Numai acei ce le-au purtat nu mor Ci în viața cealaltă Culeg în veci ce-au semănat Mor chiar și pietrele de vreme Sau de izbiri, cum moare tot Nimic nu poate învinge moartea Doar faptele credinței pot Mor toate aici Căci roabe morții sunt toate câte s-au născut, căci moartei ușa care duce spre un dincolo necunoscut. Mor bucuriile ispitei, mor laudele lumii, mor stăpânii vechi și tiranii, căci moartei plata tuturor. Mor toți, urmând un drum de groază spre un loc de moarte întunecat. Numai Hristos viază veșnic. Pe aceia care l-au urmat, amin. Dacă vrei să moștenești palatul sfânt cum altul noi, plecându-te pe genunchi, te roagă as domnul lui